Doni bane taldeak sasoi behiaren lehen partida jokatuko du haste Lombez zamatanen kontra hariko da etxean, igande untan atxaleko iruetan. Haukten federal bataren txapelketa pixka bat aldatu da, lapurtajek egoera behi honi adaptatu dituzte orien elburuak, iban iriartu juti, Doni bane loitzuneko aztalkariak errandigunaz. Ebe, uh, gure mailan piskabat aldatu da, zentaginute nazional mailabat, beraz... Uh... Tal de quartier professionnel là que le tal de l'audienca elle cartou dit tout terre ou chez les abasc comme un tour asko eta inguruko taldeak dira bras ou polita bat partida de renegiteko bon là c'est le dou le tal de lentokia que Federal batean beti itzordu interesgahi bat ukanen dugu euskaldehbi bat izanemaita haste buruntan, maule eta angeluren artean. Sibero eta jentzatu partida irabazteak garrantzi handia duela dio, bainatkeiek oiduk e, behadik atzule toki yabasi le machoy ia bai e, e, maulen aldateki la maule gagne kontatzen eta beste taldieke showateki andie maule bus to one hortuque urteko sazuetzia sazu ahulbate dos sazu one egin die e, bena, a, segitzen die hala hala gaizduke maulenia bazti badikak utzi e, be maule e, na uscita Guzelaian. Federal bateko bipartida Oliek ganei untan atxaleko jokatko dituzte beraz Doni Baneloitzunek, Maulek eta Angeluk